Тері Джинго. У сержанта колона округлилися очі. «Нахилитись на бік?» – запитав він. «Так управляють магічними килимами», – спокійно мовив лорд Ветінарій. «Та, але якщо я впаду?» «У нас буде більше місця», – бездушно відрізала Бетті. «А якщо серйозно, ти, сержант, і так вже ницо не впав». «Неправда», – заперечив колон, – розпростершись на весь килим і міцно вчепившись пальцями за краї. Неприродно, коли єдине, що тебе оберігає від того, щоб захляпати все навколо, це шмат тканини. Патриці зіркнула униз. «Ми не пролітаємо над водою, сержанте?» Я сказав саме те, що мав на увазі сер. «Ми можемо трохи сповільнитися?» – спиталась Бетті. «Цей вітер посягає на мою приватність, якщо ви розумієте, про що я». Лорд Вецінарі зітхнув. «Ми і так не дуже швидко летимо. Підозрюй тому, що килим дуже старий. Тут є навіть витерта дірка», – сказала биті. «Заткнися», – наказав колон. «Диви, я можу засунути туди палець». «Заткнися». Помітив, як він трохи похитується, коли ти рухаєшся. «Заткнися». «Дивися, внизу пальми геть крихітні». «Нобі, ти ж боїшся висоти», – сказав колон. «Я знаю, що ти боїшся висоти». «Що за сексистські стереотипи?» «Нічого подібного. Саме так, ти думаєш, ми тільки те й робимо, що підвертаємо ноги і скиглимо. Моїм завданням є довести тобі, що жінка нічим не гірша за чоловіка». «У твоєму випадку, Нобі, вони фактично ідентичні. В тебе сонячний удар, ось чому річ, ти не жінка, Нобі». Беті моргнула носом, «Я від тебе іншого» і не очікувала. «Але ти не жінка!» «Це справа принципу. Що ж, принаймні, тепер у нас є транспорт», – втрутився лорд в ецінарі, своїм тоном, що суперечка себе вичерпала. На жаль, я так і не дізнався, де армія. «А, я можу вам у цьому допомогти, сер!» Колон спробував відсалітувати, але знову вчепився в килим. «Я хитрощими вивідав, сер!» «Невже?» Так, точно, сер, вона зараз в е... Еналь Санс Лалайса, сер. Якусь мить килим летів у тиші, куди сонце не світить, перепитав Патрицій. Знову тиша. Колон намагався ні на кого не дивитись. А є така місцина гебра? похмуро мовив нобі. Так би капрале є, вони туди пішли. Звісно, можете не слухати жінку. Гарна робота, капрале, тоді нам слід летіти вздовж берега. Лорд Ветінарій розслабився. У цьому метушливому і непростому житті він ще ніколи не зустрічав подібних нобіт та колону. Вони ні на мить не замовкали, та разом з тим було в них щось майже заспокійливе. Він уважно вдивлявся у сірявий обрій, поки й допотопний килим плив по небу кривими лініями. Він тримав під пахвою металевий циліндр, який йому змайстрував Леонард. Важкі часи вимагають важких рішень. Сер приглушено мовив колон, уткнувшись лицем у килим. Так, сержанте, хотів би вас запитати, як ви цей спустили віслюка? Вмовив його, сержанте, що лише вмовляння? Так, сержанте, вмовляння і, звісно, шкійок. Ага, я знав, для того, щоб спустити віслюка з мінарету, мовив Патрицій, пролітаючи над пустелою, що звивалась попід ними, потрібно знайти ту його частину, яка всерйоз надумала спуститися. Вітер влігся, птаха на вершині скелі столила на ніч зьоба, Вайнс чув лише шурхотіння дрібних пустильних істот. Тоді голос Ахмеда промовив, «Я щиро вражний, сер Семюєл». Ваймс глибоко вдихнув, «Знаєш, а ти не зле мене надурив, – сказав він, – щоб ваші чересла були повні сім'я, непогано. Я справді думав, що ти лише…» Він затнувся, та Ахмед продовжив замість нього. «Ще один верблюдар з рушником на голові? Ой-вей, і все так добре йшло, аж тепер, сер Семюєл». Принц був неабияк вражений. Ой та годі тобі. Ти тільки те й робив, що надвозначно висловлювався в родині. Що йому думати? Не хвилюйся, сер Семюел, я це сприймаю як комплімент. Можеш обернутися. Я не думаю тебе скривдити. Хіба ти втнеш якусь дурню? Вайм зобернувся у вечірній зорі, було видно лише обраси. Бачу, тобі сподобалась місцина, мовив Ахмед. Люди тактикуса збудували це для нього, коли він намагався завоювати Хапонію. Звісно, згідно з нинішніми стандартами, це важко назвати містом. Це скоріше попередження, ми тут і тут залишимося. А тоді вітер змінився. Це ти вбив, Сніжка Слопса, чи не так? Я віддаю перевагу слово «стратив», можу показати зізнання, яке він перед тим підписав, із власної волі. Більш-менш що? Скажімо так, я перелічив йому інші альтернативи, а потім люб'язно залишив в тобі блокнот. Зрештою, я не хотів, щоб ти втратив інтерес. І не треба робити таке лице, сер Семіо. Ти мені потрібний. Звідки ти знаєш, яке в мене лице? Здогадуюсь, у кожному разі гільдія найманців отримала на нього замовлення, і за щасливим збігом обставин. Я є членом гільдії. Ти? Ваймс не зміг втримати слово за зубами, а зрештою чомби і ні. Дітейсьок за тисячі міль відправляють на навчання в гільдію найманців. Отак, мені сказали, що це будуть найкращі роки мого життя. Я був у гадючому домі. Вища школа, вища школа, найвищіша. Він зітхнув, як принц, і схаркнув, як верблюдар. Заплющуючи очі, я досі пригадую смак тої особливої солодкої підливки, яку нам готували по понеділках. Боже мій, як винуть спогади. Пригадую кожнісіньку молотисту вуличку. А пан Нудль досі придає ці жахливі сосиски в тісті на патику в видобувному тракті? Так. Той самий старий Нудль, геш? І ті самі сосиски. Не забудь, ні, смак, і не кажи. Ні, не треба різких рухів. Серцем я, інакше боюся, мені доведеться перерізати тобі горлянку. Ти не довіряєш мені, а я не довіряю тобі. Нащо ти мене сюди затягнув? Затягнув? Мені довелося саботувати власний корабель, щоб ти мене не загубив. Так, але ти знав, як я відреагую. У Вам застиснулося серце, всі знали. Як відреагує Сем Ваймс? Так. Хочеш сигаретку, сер Семюел? Я думав, ти смокчеш ті кляті гвоздики. Ванк так. Куди б ти не пішов, завжди буде трохи чужоземцем. Бо всім відомо, що чужоземці злегка пришиплені, Тим паче ці сигарети доволі непогані. Свіжо зібрані в постелі? Ха. Так, всі знають, що японські цигарки – Крутясь з верблюжого лайна, спалахнув сірник і якоїсь короткої миті Ваймс спомітив у його світлій горбатий ніс Ахмеда, що запалив йому цигарку. На жаль, це той випадок, коли опередження не був Ні, ці цигарки приїхали аж із сум -3. Острова, де подейкують, живуть жінки без душ, та я особисто в цьому сумніваюся. Ваймс побачив у підтмі руку, що тримала пачку. На якусь коротку мить він задумався, чи зможе її схопити. І як у тебе з удачою, запитав Ахмед. "Оганенько, мабуть. Добре. Чоловік має знати, скільки йому відмірено удачі. Хочеш, я скажу тобі, сер Семюєл, звідки я знаю, що ти хороша людина. У світлі висхідного місяця Ваймс Побачив, як Ахмет витягає мундштук, вставляє туди цигарку і майже витончено її запалює. Звичайно. Після замаху на принца я підозрював усіх, але ти підозрював лише своїх. Тобі в голові навкладалося, що це міг зробити хтось із хапонців. Бо інакше ти був би в одному ряду з такими, як сержант колони всіма, хто думає, що хапонські файки крутять, із верблюжого посліду. Чи ти поліцейський? Скажімо так, я отримую свій пай, як валі принца кадрама. Тоді не думаю, що прямо зараз він тобою дуже задоволений. Ти ж мав глядіти його брата, чи не так? Як і я подумав, Ваймс. Але вже, що маємо? Так, і ми так само думали, сер Семіл. Ти думав на своїх, я на своїх. Різниця лише у тому, що я мав рацію. Смерть куфури замишляли в Хапонії. От та невже? Вони хотіли, щоб варта в це повірила. Ні, сер Семіл, важливо те, які думки хтось хотів навіяти тобі. Справді, що ж ти помиляєшся, вся ця історія зі склом і піском на землі, я все відразу зрозумів. Його голос затихнув. Через якийсь час Ахмет сказав майже співчутливо: так, зрозумів дідько. Але в дечому ти мав рацію. Першочергову осі заплатили в доларах, але потім хтось воломився до нього в кімнату і, подбавши про те, щоб більшість уламків опинились назовні, замінив гроші і розсипав усюди пісок. Чесно кажучи, мені здалося, що пісок – це вже занадто, навіть тупий на це не поведеться. Так вони хотіли, щоб це скидалось на кепсько спланований напад. «Хто це зробив?» – запитав Ваймс. «А, дрібний злодюшка. «Бобоб -боб, – круть йойо!» -йо. Він навіть до пуття не знав, навіщо це робить, але знав, що хтось йому за це заплатить. «Хочу відзначити твоє місто, командоре, бо в ньому завжди можна знайти когось, хто за гроші зробить що завгодно. Хто же йому заплатив?» Чолов'яга, якого він зустрів у пабі. Ваймс похмуро кивнув дивовижно, скільки людей готові мати справу з першим ліпшим чолов'ягою з пабу. «Це легко повірити», – сказав він. «Розумієш, якщо навіть грізний коментур Ваймс, відомий деяким старшим хапонським політикам, як непіддатливо чесна і педантична людина, якій трохи бракує кибети, навіть якщо він заперечував, що за цим стоїть його народ, що ж світ уважно спостерігає, і скоро світ дізнається. Починати війну через якусь каменюку, що ж це якось дивно». Усі країни мають різні каменюки біля своїх берегів. А от починати війну через якогось заморського собацюгуру, який вбив чоловіка, що приїхав із мирним візитом, до цього, думаю, світ поставиться з розумінням. «Бракує кибети?» – перепитав Ваймс. «О, не треба так засмучуватися, командори. Це стосується пожежі в посольстві. Ти поводився вкрай відважно. Я був збійся нажаханий. Що ж тут тонка межа?» Це єдине, чого я не передбачив. Ваймсова голова зараз нагадувала хаотичний стіл для снукеру, на якому чорна куля раптом залетіла в лузу. То ти передбачив пожежу? В будівлі не мало бути людей. Ваймс заважився. Його руки схопили Ахмеда за шию і з гуркотом притиснули до колони. Та жінка опинилася в пасті. Так треба було. Захрипів Ахмед. Треба було якось. Відвернути увагу Його життя було в небезпеці Я мусив його звідти витягнути Я не знав про ту жінку А потім вже було пізно Клянуся Крізь багряну пелену люті Ваймс відчув, як щось вкололо його в жовіт Опустивши очі, він побачив ніж Що магічно з'явився в другій руці чоловіка Послухай, прошепіла хмет. Принц Кадрам замовив вбивства свого брата: як краще продемонструвати віроломство пожирачів сусисок, що вбивають миротворця, свого рідного брата? І ти хочеш, щоб я в це повірив? У посольство надходили зашифровані повідомлення. Старому послу я в це не вірю. Якусь митя хмет стояв непорушно. А ти справді не віріш, геш, мого він. Не скупився, цер Семіо. Стався до людей по-справжньому однаково. Дай хапонцям право бути лукавими мерзотниками, добре? Посол, щоб ти знав, зрозумілий дурень. Анткморкпорк не має монополії на таких типів. Але всі повідомлення спочатку отримує його заступник. Він амбітний молодий чоловік. Ваймс послабив хватку. Він, я зразу ж подумав, що він хитрун, «Підозрюй, ти ще й прийняв його за гапунця. Але я тебе розумію. І ти розшифрував цей кот, чи не так? Ой, перестань, хіба ти не читаєш писаний новецінарій до гори Дригом, коли стоїш у нього перед столом? Крім того, я поліцейський принц Кадрама. То він твій господар, правильно? А кого ти обереш своїм господарем, сер Семіл, коли опинишся на роздоріжчі?» Двоє чоловіків стояли, Зімкнувшись поглядами, Ахмед хрипко сопів. Вам звідійшов назад. Ці повідомлення ти їх маєш? Отак. От І з його печаткою Ахмед потер собі шию. Обоги оригінали, я думав, вони лежать за сімома замками, а вони й лежали в посольстві, але під час пожежі треба було багато рок, щоб перенести важливі документи в безпечне місце. Ця пожежа була дуже до речі. Смертний вирок для рідного брата. Що ж таке в суді не оскаржиш? У якому суді королі є закон? Ахметців, ми не такі, як ви. Ви вбиваєте королів. Я віддаю перевагу, слово «страчуємо». І то тільки раз, і то дуже давно, уточнив Ваймс. Це тому ти мене сюди затягнув? До чого вся ця драма? Міг приїхати до мене в Ангморпорк? Ти підозрілий чоловік, командоре. Ти б мені повірив? Крім того, я мусив витягти звідти принца Куфуру, поки він не... г <гум> г Вмер від отриманих поранень. А де зараз принц? неподалік у безпеці. заповняю тебе, в постелі йому набагато безпечніше, ніж в Антморпорку. А як він почувається? Вже краще. За ним доглядає одна старенька пані, якій я довіряю. Твоя матинка, Фу ти, ні! «Моя матінка Грех, вона б смертельно образилась, якби я їй довіряв. Вона би сказала, що погано мене виховала. На цей раз він побачив вираз ваймзового обличчя. Вважаєш мене освіченим варваром? Скажімо так, я би дав Сніжку, словобсу, шанс. Справді? Озернись довкола, сир Семюл, твоя патрульна ділянка – це місто, яке ти можеш обійти за півгодини». Моя ж налічує два мільйони квадратних миль у стелі і гір. Мої товариші – шабля й верблюд. Не найкращі співрозмовники, повір мені, на слово. О, в містечках та містах інші вартові. Вони мислять просто, а я блукаю пустирями і женуся з розбійниками і вбивцями за п'ять сотень миль від будь-кого, хто зі мною заодно. Тому мені важливо вселяти страх і завдавати першого удару. Бо на другий часу вже може не бути. Вважаю, що я певною мірою чесний чоловік, я пережив сім років навчання в Ванкморпорській приватній школі, де джентльменські сини дивилися на мене з погордою, запевняю, порівняно з цим життя серед дригів пісня, а ще я швидко й недорого чиню правосуддя. Я знаю, як тобі дісталось твоє прізвисько. Ахмед стенув плечима чоловіка троєводу, єдиний колодязь у радіусі 20 миль. Загинуло п'ятеро чоловіків, семеро жінок, тринадцятеро дітей і 31 верблюд. Серед них були дуже навіть цінні верблюди. Я отримав свідчення від чоловіка, який продав йому отруту і від надійного свідка, який бачив його біля криниці той зловісної ночі. Отримавши свідчення від його слуги, я вже не бачив сенсу чекати цілу годину. Іноді ми проводимо судові розгляди, жваво мовив Ваймс. Так, слово за вашим лордом в етінарій. Та коли біля мене немає нікого в радіусі 500 миль, я сам собі закон. Ахмед махнув рукою. О, я не сумніваюся, що він почав би виправдовуватись і скинув би вину на нещасливе дитинство чи якийсь, «Компульсивний колодязе отруювальний розлад, та мною рухає компульсивне бажання відтинати голови боєгузловим вбивцям». Ваймс здався, чоловік мав рацію. Чоловік практично був втіленням раціональності. «Кожному своє», – сказав він. «Він отримав своє шаблею», – сказав Ахмед. «Ну чого ти так скривився? Я ж пожартував. Я знав, що принц замишляє і подумав собі, так не годиться. Якби він убив якогось антморпорського лорда, то це була б звичайна політична справа. Але це... Я подумав, який сенс гнатися за дурними людцями по горах, коли ти – частина великого злочину? Принц хоче об'єднати всю Хапонію». Особисто мені імпонують маленькі племена та країни і навіть їхні маленькі війни, але я не проти, якщо вони воюватимуть з Антморпорком, бо вони так захотіли. Чи через ваші жахливі звички, чи бездумну зарозумілість, є стільки причин для війни за Антморпорком. Але брехня не серед них. Я розумію, про що ти мовив Вайбс. Але що я можу зробити сам один? Арештувати мого принця? «Я його поліцейський, як ти для вецінарів?» «Ні, я представник закону. Я знаю, що навіть королям потрібні поліцейські». Вайм задумливо глянув на залиту місячним сяйвом постелю. Десь там була Анкморпоркська армія, чи те, що від них залишилося. А десь там на них чекала Хапонська армія і тисячі чоловіків, які за звичних обставин цілком могли би подружитися, кинуться один на одного і почнуть вбивати, після чого в них буде вагомий привід робити це знову і знову. Він пам'ятав, як дід Ваком слухав розмови старців про війну. В його часи не було багато воїн. Міста держави рівнини 100 зазвичай намагалися розгорити одні одних, або гільдія найманців вирішувала все на індивідуальних умовах. Більшість часу люди просто сперечалися, і хоч це небо як допікало, це ж краще так, ніж меч у печінці. З описів повних крові калюж чи кінцівок, що літали в повітрі, найбільше йому запам'ятались слова одного старця. «Якщо твоя нога застрягла в чомусь, краще не дивитися, в чому саме, якщо не хочеш побачити вміст свого шлунка». Він так і не пояснив, що це означає, але інші старці, схоже, знали. В кожному разі гірших пояснень за ті, що собі вигадував Ваймс, не було. Та він пригадував, що ті старці, які більшість часу проводили на лавочці під сонцем, мали на трьох п'ять рук, п'ять очей, чотири з половиною ноги і два 3 три чверті обличчя, і сімнадцять вух. Божевільний Вінстон тягав зі собою колекцію і лякав нею сполоханих хлопчаків. «Він хоче почати війну», – Вайм змусив розтулити рота, бо ця божевільна ідея просто в голові не вкладалася. Чоловік, якого всі вважали чесним, шляхетним і добрим, хотів війни. «О так», – мов Вахмет, – «ніщо так не об'єднує людей, як добра війна. Як можна було знайти управу на когось, хто так мислить?» Вайм запитував себе, простий вбивці, що ж тут є з чого вбирати? Він мав право на простих убивць. Є злочинці, є полісмени, і вони дивним чином одні одних збалансовують, як та дитяча гойдалка. Але якщо хтось сяде з одного краю і вирішить розпочати війну, як во ім'я семей дияволів його переважити? Хіба що знайти поліцейського розміром із країну? Не можна винити солдатів, вони лише пішли волонтерами, а їх уже скеровують у правильному напрямку. Щось клацнуло обпованну колону, Ваймс глянув униз і витягнув із кишені киййок. Той зблиснув у місячному сяйві. Яка користь від цієї бісової штуки? Єдине, що вона дає, це змогу переслідувати дрібних злочинців, які вчиняють дрібні злочини. Та він не міг нічого вдіяти зі злочинами такими масштабними, що їх навіть не видно, бо ви в них живете. Тож безпечніше мати справу з дрібними злочинами. Все виваємось. Ну що, сини мої, покажемо їм, де раки зимують? На повалені колони вистрибнули якісь постаті. Ахмет із металевим свистом витягнув шаблю з піхов. Ваймс побачив, як на нього летить алебарда, Анкморпоркска алебарда, і його вуличні рефлекси враз ожили. Він не став гаяти часу, висміючи того дурня, що вирішив використати спис проти пішого воїна, а тут же ухилився від леза, схопився за руків'я і так різко потягнув, що його власник зустрівся лицем з його піднятим черевиком. Він відсахнувся, силкуючись виплотити меч із незвичного йому балахона і, знову, ухилившись від леза, ще й одної тінистої постаті ударив ліктем у щось болюче. Звівши очі, він побачив обличчя чоловіка з піднятим мечем, почувся м'який звук, і чоловік похитнувся назад, а з його пліч злетіла здивована голова. Вам стягнув із голови тюрбан. Я занкморпорка придурки. Перед ним постала кремезна постать із мечами в обидвох руках. Я відрубаю твій піструнтий смердючий. О, це ви, сер Семюел. Ага, Вілікінце? Це я, сер, дворецький став струнко. Вілікінс? Даруйте, я на хвилинку, сер. Ану, стояти ви, кляті сучі сини. Я не мав уявлення, що ви тут, сер. Це і відбивається, сержанте. Ахмет стояв спиною до колони, біля його ніг уже валявся чоловік. Троє інших намагалися підступитись до валі і в той же час трималися осторонь від шаблі, якою він вертів як скажений. «Ахмеде, вони на нашому боці!» – крикнув Баймс. «О, справді? Перепрошую!» Ахмет опустив шаблю і витягнув з рота моштук. Він кивнув солдату, який хотів на нього напасти, і сказав йому «Добрий ранок вам!» Тут теж один із наших? Ні, я один із. Він зі мною, відрубав Вальмс. Яким вас вітром сюди занесло, Вілікінце? Тобто, сержанти Вілікінс. Під час патрулювання сер, на нас напали якісь хапонські джентльмени. Внаслідок цього непорозуміння, ви б його бачили, сер? Він від гризмер зотнику носа втрутився солдат. Так це правда, я відстоював в честь Анборбурга, сер. Отже, після того, як ми а одному жевжику сержант засадив ножа прямо в будь ласка, рядовий Бурку, я доповідаю серу Севію про події, урвав його Вілікінс. Сержанту мають вручити медаль сер. Пригорще тих, хто вижили, спробували повернутися, сер, але нам потрібно було переховуватися від інших патрулів, і ми якраз думали, щоб залягти у цій споруді, коли здалека огледіли вас і цього джентльмена Ахмед дивився на нього з широко роздяним ротом. А скільки гапонський патруль налічував людей, сержанте? запитав він. Дев'ятнадцятеро, сер. Доволі точна цифра, зважаючи на обставини, я вже їх опісля перерахував, сер. Тобто ви їх усіх убили? Так, сер, спокійно відповів Вількінс. Проте в нас теж були втрати, сер, п'ятеро людей, не рахуючи рядових, гоблі та веба, сер які загинули внаслідок цього прикрого непорозуміння. З вашого дозволу, я їх приберу, бідолахи. Мовив, Файмс, свідомий, що їм це мало допоможе, але, з іншого боку, їм вже нічого не допоможе. Мінливість війни сер. Рядовому гублі, якого друзі звали Рудик, було 19, і він жив на Павучій вулиці, де ще донедавна він крутив шнурки для черевиків. Вілікін взяв руки покійного і потягнув за них. Він залицявся до юної леді на ім'я Грейс, світлину, якої він люб'язно показав мені минулої ночі. Працюю покоївкою в леді Вентурі, якщо я правильно зрозумів. Будьте такі ласкавий, передайте мені його голову, сер. Я візьмуся за це. Ти, чого розсівся за Мазура, ну встань, бери лопату, знімуй шолому, прояви якусь повагу, ну ж, бо копай. Біля вайбзового вуха, Війнула хмарка диму. Я знаю, що ти думаєш, мовив Ахмед, але це і є війна, сер Семіл. Прокинься і вдихни запах крові. Але тільки щойно вони були живі. Твій друг знає, як це працює, а ти ні. Він дворецький. І тут або вбиває, або вмирай. Дворецький чи ні? Ти неприроджений воїн, сер Семіл. Буває, встицнув йому кільком до обличчя. «Я неприроджений вбивця, бачиш це? Бачиш, що тут написано? Моє завдання – підтримувати мир. Якщо для цього мені треба вбивати людей, значить, я читаю не ту інструкцію». Вєлікінс підійшов непомітно, піднімаючи інший труп. «Мені не пощастило багато дізнатися про цього юнака», – сказав він, потягнувши його за скелю. «Ми звали його Павуксер», – продовжив він, випрямившись. «Він поганенько грав на губній гармошці» і тужив за домом. «Хочете чаю, сер? «Рядовий сміт якраз заварює, е, дворецький вічливо кашанув. Так, Вілікінсе, я не дуже хочу піднімати це питання, сер. Ну ж, бо піднімай, чоловіче. У вас бува немає печива, сер? Мені соромно подавати чай без печива, але ми вже два дні нічого не їли. Але ж ви патрулювали. У пошуках, сер. Вілікінс зніяковів. Вайонс був вражений, Тобто Іржавський навіть не почекав, щоб взяти їжу? У ні, сэр. Просто виявилося, ми зрозуміли, що щось не так, коли діжки з бараниною почали вибухати. Пробуванів рядовий бурк. Печево теж було доволі шипуче. Виявилося, що клятий Іржавський накопив усякого, що навіть рушникоголови не взяв би до рота. А ми йому все, урочисто мовив Ахмед, 71 година. Рядовий бурку, клятий чоловіче, як ти говориш про свого командира, тебе буде покарано. Перепрошую, сер, але ми трохи слабуємо. Давно не ласували носами? хмикнув Ахмед 71 одна година. Аха, сер, відреагував Вілікінс. Ваймс зітхнув. Вілікінце, коли закінчите, я хочу, щоб ви зі своїми людьми йшли зі мною. Гаразд, сер, Ваймс кивнув Ахмеду. «І ти теж», – сказав він. «Тепер ми стоїмо на роздоріжчі».